اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَيَنْتَهِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَا يَنْتَقِمُ مِن أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ذريځ کې الله جل جلاله هون زجر کوي پدې بنو اسد وباندا تفسیر خازن ہے سر او تفاسیر دوالو لیکلی بارکینہ دل شیوه او دی حقیقت کې د زړه نه ایمان نه ورول او نبی له اسلام دراله و امن مونږ ایمان نه ورول هراندازه ځل کې ایمان نو نبی له اسلام و یا رسول الله مونږ ایمان ورول او مونږ نه نور کبلو په نیو دا غي اغای تاسرا سره اوجه انگیدل منگا ده اغ خلقو پشانتی نیو منگا کلیمیمو ازحار ده شهاده تینی مکو اغای تول زانده سر سارمیو اروی را د نو ده مدینی تولو اغا لاریم گندکڑ او بازار کې ریتونو اوچت کلا منافکانو ده ای میلو که باز ایسی رو ان علیہ السلام ته موږ د ایمان لرلو موږ سره لګ مالی مدد وګه خبره انده نه مونږه است خلاف نه ځئږي ګو مونږه مؤمنان یو کلیمه و او دا د وکه راو کړو ډیر خلکو مدینه مګان دکړه او بازار کې ورو ټونه مخالکو ته خراب نو حقیقت الله تبدل ایمان کو نو الله نبی علیہ الصلوۃ ته نبی علیہ سر سره د الله طاقت او الله نازل نازل کاله تلعرام تا باندو و الوائی چه آمن نا منگ ایمان روڑه ده. و اللہ لا تؤمنود لم تؤمنود تا ایمان او سپوری نید روڑه. دزلنا. ولیکن قولو لیکن دوائی چه اسلم نا منگ زاهر کتابی داری. کلمت الاسلام. خوفم من القتل والاسر. بس صرف لیر دواجنا پا خلو بانده ای. دا قتل د یار دوجه او د ک کېدو د یا دوه په پخلوبان کلمه د اسلام بجنا. اسلام او ایمان کې پر ایمان د زله خبر و د خبره جو د خل خبره خل کو لکه زل کېته پرت ده خبره دي که نه دی چې پخلو د روغوي نو زلې حقیقت بلجان له خبره پرت دله ځان له خبر صحیح شو کو ما زلوله خدا وي اور ځان لگا لکه چې ګمه حرو جما ځله ځا وی دي بارا کې اور ځان تر پهله کا پخله مې وتاو کړم نه کوم دا کار ولې نه کوم نو ځله ځان لشه دې ځلک فل ته تصدیق ویلګي ایمان و د ویلګي نو په ځله کې ایمان د الله او د الله رسول منل نو نزدق الله پر مې لید ته وای چې تاسو پخله باندې راټکې ویلې چې اسلام نه ظاهر کتابی در غدن نګر تاسو ایمان نه درونه ولما يدخل الايمان في قلوبكم تر اوسه داخل شوی نه دی ایمان جوړو نه ستاسو دا او به ترغيب او مرقبه ان توتي الله او رسوله او حقیقت کې متعدد الله تعالی رسول کو صداقت سره ایمان نه لا يلدكم من اعمالكم شيء لا ستو اعمالكم سکم نه را ولي ثواب کي الله بل ادري الله لیمان سواب درکې د عملو سواب درکې الله له جل جلال پههغې کې تاسو ت کمی نه کوی او حقیقت کې تاسو ایمان راړ ان اللهفر رحم ځ الله جې او فور د ډیررببان دی غنام کی دا نفاقکړی تووب الله میبان دبانبد روبان کي و او نفاق به تمام کې اور پس الا مخلصو مومنانو ذکر کړه الله پرمایشي دغه تاسو مومنان نه مومنان سوق دی ایمان واله تعریف الله کې انما المؤمنون کامل مومنان الذين آمنوا بالله ورسوله ایمان را الله باندې او د الله پر رسول باندې نه یو ثم لم يرتابوا او بیا کې شک نه کوي دا امراد د ایمان کامل له خبر ده نه شک پاتیني شي ځکه چې شک سره او ګومان سره ایمان نه پاتېږي ایمان ولې کېږي 100 پرسنټ اتکاټ خبر ده نه دا قامت قیامت بارے کې شو کړه الله بارے شو کړه الله د ذات بارے کې شو کړه الله د دین بارے کې شو 100 پرسنټ ستاسو کې پاتېږي کې دې ګلو ون تکي 카메라 غي بیا ایمان دې نظر ام ایمان کې شک متبر نه نو ثم لم يرتابوا بیا دې شک نه کوي وجاهدوا باموالهم وانفسهم jihad کې پخپلو مالونو سره مال لا لا لري کې لګي وانفسهم پخپلو نفسونو سره په سبيل الله بلا رضا الله jihad د عامد jihad په مال سرم مکی کې په جبی سره مکی کې په کلم سره مکی کې په سرم سره او کتال خاص دی اگر دی میدانی میدانی سره سر خاص دی جہاد یو عام لپس دی کتال یو خاص لپس دي. دا یو عام مانا لری جہاد دل تزکا اللہ کو را دو سیزو نصر دیگا جاہی دو بی اموال سر اس کے دا صرف توری سره خاص دی بی اموال بینوی بي. دا عام لپس د دلیلی دار دا مومن سپت دی مومن به مال بم لگی جان بم لگی اور دا دل او کتابم کې د ټول مومن صفات دي الله وي مومن هاغد او هم صادقون دا صفاتونه الکسان چې الله پرمړي د رښتینی لري په ایمان کې نو دې بارکه نازل شو ر بیا قسم نو اخول شي مون مومنان یو رښتینی دا آیات نازل کته تاسو قسم نو اخره و تاسو له ته تا خبر ورکوي د زلم دین الله ته پته نه الله ته د زمکي د اسمنونو پته تاسو الله ته تا خبر ورک الله ته حقیقت معلوم دی غ په زمکو اسمنونو باندې پوي دي تاسو په دې زړونو باندې مکو دي چې کی ایمان نشته دا خالی لوغي دي صرف د اخلي خبر دا. صرف د اخلي غوفتار نه کردار نشته الله پر ملکوي پیغمبر دی ته زجرزولنه تعلمون الله خبر ورکوي الله تعالی استفهام انكاري دي نه تاسو نشي الله تعالی معلوم دي خبر ورکوي الله تعالی ته بدينكم فقبل دين والله يعلم في السماوات و ما في الارض استاذ د زړه ایمان سکه الله جل جلاله ته اغ معلوم دي چې و دیتا بندی زباده نا که چیمونگه احسان ایمان روڑه زباده نا ده بنده ده پارخشنه ده ایمان امروڑه نزان لمروڑه ده خبردنده اللہ استازوی پیده ده یمونو نا علیک زجر زجر ده پتا باندې دی زباده نا یا نسلم ده چې د اسلام روڑه قلوه پیامره لا تمنو علی اسلامکم ماوان اخبر اسلام مزباده خبردنده بلی اللہو یمونو علیکم ان هداکم لیل ایمان بلکه اللہ چی ده اگه پا تاسو بانده احسان کرده چی تاسو تا هدایت کرده ایمان طرف ده چی تاسو ده زلو نه کب نه کبلوه نه خستاسو کار ده احسان خود اللہ ده چی اللہ ده تا هدایت طرف تا تعلیمات را لگیلی پیغمبر را یسان احسان خواست اللہ اللہ معلوم شده خبره ده انسان بعد نخشنه ده شران ماند تابده نه دا باندې تا کو کله سپلای ډېر کور ځانو ته جمعات میده یو بابا او بلله سپلای ور کوي روزانه به وته بلتا ار دامه 4 صدقې جوړی کړي بلې ته سپلې څنګه دی لکه برابر دي کنه بل سپلای راوځو ته ور وښته اوب زهاند سپلای ریواله څه شي د چال ورک نه بس باد نه انسان نه پرزبا الله کولش ځکه حقيقي منعم الله دی په پورا کائنات په پورا کائنات کې دمچومر شه چې خپل نشته اوب له حقيقي منعم څوک دی الله الله جل جلاله حکم لشي بنده لا زبادلو غنډي په کار لویه پیغمبر دوی ته چې ومه زباده الله پتا سو بندې احسان کړی دی دا چې دا الله تاسو ته توفيق در کړی ایمان ترپتا ان كنتم صادقینا کچری تاسو اگرشتنی نه کتاسو کی صداکتی او حقیقت بانے رسے نو اصل این آمداللہ نو دیکی اللہ اہداد کلے ایمان طرف ایمان اصل دے او اسلام را ایمان را گئی والو لک پرکتے پا یو بلیم اطلاق کی او ایمان چې دے نو دا اخص دے خبر داندہ زلو پیلتے بے خبر داندہ درازی ہیں او اسلام چې دغه د ځلته ملکی دی د لاس په لته ظاهر سره عام طور د ظاهر اندامونو سره جک معاملات تعلق دی هغه څړې تابشنده مسلمان مو مس شروع کی زکات حج او ته مسلمان وي او چې کله ځلته ایمان راشي بیا ته مؤمن وي خبر ده دلکان نو کله ناکله مؤمن وی مسلمان وی مسلمانو می مزوم کوي روجم نسی کله ناکله مؤمن وی خروج په تخوری او راند ظاهرین کیات د الله او کله نه کله داسې چې هغه ینه مؤمن نه ځل کې ایمان نه لګا داخله صرف په جبا باندې سي اسلام نه نه نا مسلمان نه او مؤمن نه اچ د مسلمان نه په جبا مؤمن ان المنافقین فی الدرک الاسبلی من النار لاندې تابقه کې وی لاندې او طول نه لاندې وبراتي ان الله یعلم غیب سماوات و الارض یقینا الله جل جلاله چیده هغه په پټو سېدونې د اسمانونو د زمکو خبردان دان الله تعالی علم دی ځکه الله وحدانیت په علم بياني زمکو اسمانونو باندې علم صرف د چاره الله رويغه تعويز ولا روي رو باسي خبردان دان طول غل خوراک دی غیب علم صرف چاته دی الله تعالی اضدکم دا ایه بازی استیم کې سړې شکو خري دا بل واسټي دغه زبده خپل جماعت مثال درکم تاسو دل دلته کې ما څه پیسه کا جزو پیجن نه هغه ما دی ورزوی موریو فازيورو سالاريو په هیبنجناتو نه هغه راغلی نو ما دوی زکه تاسو ډیر تکلای نو ما دوی زما غړې شوه ویلې چې وخت یې جنانو جرواله درې ډرام شته د ککړې د ور سره وایله ابل نه دلګه ځللم نارډرام شاته سره رتا ان دلته کې بل یو کور کیوس ناغه کور کې ته پوسو گو هغه وته موږ مسلمانانی چتا مسلمانانی اوس مزو شنو لمه ګوستاجی سکی زمو بارک ته پوسو کم ضرورت وي هغه وته مسکیدا ضرورت وي ابردانه اس ناس ته التکی سپاره وري او زمما مشرور او مسر ناس ته او اجین وی کشری وته زمامه شرور مذرناست تراول تیارې کوي او پلان کې سپاراو لري ردی چې کم معلومات معلومات کې شامل لږ بخور جنات معلومات دا بلواز په وضعیت سره کې کله معلوم شي چې معلوم نشي نو دا بیا دروغ وي اواز زر جنات میناتم نيزه په دې قبرونو کې خخړی بستاوله بوزي وې دادی خبر نه دا لګا دب کې یو ری پرتی کاغذونه سوزولې یبه کې منکړي هيات ساته ال مې عبدالله د الله سره شریک له کوفر دی الله له مغ بس سوا الله جلله جلال هوپ دی غ پټ ونه دامانو باندې چې کو مونږ د پله نپ نهدي ار دی دم کې چېمونږ پټل پټنیشته واللهله لا چې د بسیرو لدون کې دی ما پ باندې عملو عمل کوئ عمل کو د بشارت هم د چې عمل کوئ عمل د چې پټی ک نه ننیکی کار در می ډال نیکو حسصاب مک کووه دګونه عصاب کوه. خبر ده انده لکنه کته الله نیکی زای کلو بیا رشماتو الله ده چا نیکی زای کای نا فمیا عمل مثقال <سؤال> ذره خیر ری یرا چاچه زره برابر عمل کو به وی نا فمیا عمل مثقال <سؤال> ذره شر یرا دا بشاره تم ده تخفیفم نه زیرم الله <سؤال> ورکی عمل دی زای کی هر ای دیون ګنده عمل دی کو نه لست عمل وی دی والله بصیر بما تعملون حالله راابي بانډو والله مننامونږ ایمان راړی د قلو پې غمبره لم تو مینوته سو ایمان نه د راړی واللاکنې کولولیکن وایس لمنامونږ تا ب شوی او ظایر کې واللممای د خولی ایمان هووترو سپورې نه د داخل شوي ایمان في کولوې کومځلو نوستاسو وایت توتی او لا او کچره تاسو تابع داری کائ دا الله, اللَّهُ تعالی ورسوله در رسول الله تعالی فلا یلیتکم نکم بن کی الله تاسو تا کمه بن کی تاسو دا مین اعمال کوم په ثواب د اعمال تاسو کی الله یقینا الله تعالی غفور و دیر بهون کی د رحیم و إنما المؤمنون الذين يكناً سرب و سرب كامل مؤمنان الذين آقسان دي آمنوا جيمان رولي الله باندي ورسوليه ورسول الله تعالى باندي سم ملم يرتاب وبيادي شك نكي وجاء دو وكوشش كي پخفل ومال ونسرا وانفسهم وپخفل ونفس ونسرا مال وجان لگي في سبيل الله پلاردان الله تعالى نو دا jihad de tabligh ilm har che ye to shamil le koshish de da Allah de din da bara ulai هم da zawattun walakasun humus sadikun hum de rishtini pakpali iman ke qul wa ya piam barat allimuna Allah مدین کم پدین خلصرہ واللہو اللہ تعالی چده یعلمو پویده ما پا غصبانده فی السماوات چده اسمانونو کی والارض یودی پزمکو کی وما پا غصبانده فی الارضی چدی زمکو کی واللہو بکل شیعن علی من اللہ تعالی پاری یو شیعبانده پویده یمنون علیکاتی یزبادن دا جده اسلام را وڑه ده، قلوهای پیغمبر اللہ تمنو علی اسلام و کم از باده ما بانده قبل اسلام، بلی اللہ و یمون علی کم بلکی اللہ تعالی احسان کڑه ده، ده اللہ از باده نده پتاسو احسان ای کڑه انحداکم لیل ایمان دا چی تازو تعدیت کرده لیل ایمان وی پتر اب ایمان ان کن تم کجرین تاسو سادی کینا ان الله یکینا ن اللہ تعالی یعلم و دیر خبویا دی خی بس سماواتی والاردی پپٹو سیجنو لازمانون و دزمکو واللہ و اللہ تعالی چی دی بسیرن لی دلک دی بیما دا سو تعملونا چی عمل کوا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله امين وال وصحبه اللهم اهدنا واهد بنا واجنا سبيل لمن احتار لو ما زيننا بينه ديننا وجعلنا هداه من لا صابط فضلنا من الاهدين كاملين يا الله تمد اليهود ينحو خاسرك يا الله ضمن الدور التفسيري يا الله كامل كده درسك يا كامل كده خف لنا زريعه وغزنا باسي يا الله شد ومتبر مو نه په رحم نه کې باندې د کامیابۍ لري الله راضي خپل لږه نصیب کې الله خالص ایمان نه هیڅ شک زموږ باندې کې الله او ایزیاورمه کې الله ترحم وکړي کرام وکړي صلی الله